Rettenetesen fájt a torkon. Három éjszakai bárány követte egymást a szélfutta domboldalakon ingújban, és most a megfázás első tüneteivel bajlódva sürgő szükségét éreztem egy csomag Jeff Hatfield féle köhögés elleni cukorkának. Tudománytalan gyógymódtalan, de én gyermeki módon hittem a hatékony kis cukorkában, amelyek kipukkadtak az ember szájában, s a belőlük jövő gyógyító pára szétáramlott a hörgőkben. A bolt egy kis mellékutcában szinte eldugva állt, és olyan picike volt, nem nagyobb, mint egy kamra, hogy a feliratnak Jeffrey Hetfield cukorka alig maradt helye az ablak fölött. Vevő viszont akadt bőven. Vásárnapja lévén tömve volt a kis helység. A csengetyű, ahogy kinyitottam az ajtót, megszólalt, s beforakodtam a helybéli hölgyek és gazdasszonyok közé. Várnom kellett egy ideig, de nem bántam, mert életem szép pillanatai közé tartozott, amikor Mr. Hatfieldet nézhettem ténykedése közben. És jókor is jöttem, mert a tulajdonost éppen a megfelelő áru kiválasztásáért folytatott harcának kellős közepén találtam. Háttalált nekem, ezüstös fejét egy picit oldalra, széles vála fölé billentette, ahogy a fal mellett álló magas cukorkás üvegek sorait kémlelte. Háta mögött összekulcsolt kezei hol megfeszültek, hol pedig elernyettek, ahogy belső csatáját vívta. Aztán tett néhány öles lépést készlete előtt, s fürkésző tekintettel belenézett minden egyes üvegbe. Az volt a benyomásom, hogy Lord Nelson nem tanúsíthatott ilyen rendkívüli összpontosítást, mikor hatalmas léptekkel róta a Viktoritat fedélzetét, s azon tűnődött, hogyan lenne a legjobb megtámadni az ellenséget. A feszültség érzékelhetően nőtt a kisboltban, amikor kinyújtotta az egyik kezét, majd fejét megrázva visszahúzta, de egyként sóhajtottak fel az asszonyok, amikor egy végső ünnepélyes fejbólintással vállát kihúzva kinyújtotta mindkét karját, megmarkolt egy üveget, s határozott mozdulattal a társaság felé fordult. A római szenátort idéző hatalmas arca jó indulatú mosolyra húzódott. – Nos, Mrs. Maffat, zengte egy testes matrónának, majd két kézzel előre nyújtotta az üveget egy kicsit megdöntve, olyan gráciával és hódolattal, mint amilyennel egy kártyé ékszerészt mutat be egy gyémánt nyakéket, aztán folytatta. Nem tudom, sikerült-e felekeltenem az érdeklődését. Mrs. Moffat bevásárló szorongatva közelről vette szemügyre az üvegben lévő papírba csomagolt édességet. Hát, nem is tudom. Ha jól emlékszem, asszonyom, említette, hogy valami orosz karamellához hasonlót keres, és én messze tudom ajánlani ezt a cukorkát. Nem teljesen olyan, mint az orosz, de mindazonáltal nagyon finom. Vajas karamella! Arck fejezése komolyá és várakozóvá vált. E szavak ellenállhatatlan vágyat ébresztettek bennem, hogy megmarkoljam az édességet és felfaljam ott a helyszínen. De úgy tűnt, hogy az asszonyra is ugyanolyan hatással voltak. – Rendben, Mr. Hatfield, mondta mohon. – Kérek egy fél belőle! – a boldos könnyedén meghajolt. – Nagyon köszönöm, asszonyom, biztos vagyok benne, hogy nem fogja megbánni a választását. Acki fejezése szelíd mosójá enyhült, ahogy nagy szeretettel a mérlegre öntötte a cukorkát, mielőtt gyakorlott mozdulattal becsomagolta, s én új vágyat éreztem, hogy megkaparítsam az édességet. Mr. Hetfield két kezét a pultra támasztva előre hajott, vevőjét az ajtói kísérte tekintetével. Egy szívélyes, viszont látásra asszonyom kíséretében elbúcsúzott tőle, majd az egybegyűltekhez fordult. Ó, Mrs. Devson, mennyire örülök, hogy látom, ma amivel szolgálhatok? A hölgy szemmel láthatóan el volt ragadtatva, sugárzó arccal nézett rá. – Abból a csokolád és kérek, amit a múlt héten vittem Mr. Hetfield. Nagyon finom volt. Van még belőle? – Természetesen, asszonyom, s nagyon örülök, hogy ajánlatom elnyerte a tetszését. – Annyira finom, tejszínes ízű. – Történetesen épp most kaptam egy szállítmányt különleges húsvéti díszdobozban. Felemelt egyet a polcról, s a tenyerére tette. – Igazán szemrevaló, bár. Mrs. Devson azonnal rábólintott. Igen, igen, tényleg szép, kérek egy dobozzal, s van még valami, amit szeretnék, egy jó nagy zacskó kemény cukorkát, hogy legyen mit szopogatnia a családnak, mindenféle színben, tudja, miet ajánlana. Mr. Hatfield összeérintette újjai hegyét, mereven nézett az asszonyra, s hosszú merengő lélegzetet vett. Pár másodpercig nem mozdult, aztán megfordult, kezeit összekulcsolt a háta mögött, és újra kezdte az üvegek szemrevételezését. Ezt a részt szerettem legjobban, és mint mindig, most is igazán élveztem. Meghitjelenet volt. A picin zsúfolt üzlet, a tulajdonos, amit épp a feladatával birkózik, és Alfred, aki a pult végén üldögélt. Jeff macskája, Alfred állandóan ott ült egyenesen és méltóság teljesen a fényezett deszkapulton, az elfüggönyözött ajtó közelében, amelyet hát feldék nappalijába vezetett. Úgy tűnt, hogy mint mindig, most is élénk érdeklődéssel figyelt az eseményeket, tekintetét hol gazdálja arcára, hol pedig a vevőkére függesztette, s bár lehet, hogy csupán a képzeleten műve volt, de arc kifejezése számomra azt mutatta, hogy komolyan bekapcsolódott a tárgyalásukba, a végeredmény pedig mélységes megelégedéssel töltötte el. Helyét soha nem hagyta el, és soha sem próbálta megbitorolni a pult többi részét, de ha néha egyik vagy másik asszonyság megsimogatta a pofáját, hangos dorombolással válaszolt, s fejét kecsesen feléjük fordította. Jellemző volt rá, hogy nem hódolt be semmiféle indokolatlan érzelem nyilvánításnak. Az méltatlan lett volna hozzá, a méltóság pedig elválaszthatatlan volt tőle. Már kis tiszaként sem engedett meg magának túlzott játékosságot. Én ivartalanítottam három évvel ezelőtt, úgy tűnt, nem neheztelt rám miatta, s nagy testű, jó indulatú cír mos lett belőle. Elnéztem, amint a helyén jut. Hatalmas, rendíthetetlen nyugalmú állat, békében élt a világgal. Kétség kívül lenyűgöző egyéniségű macska volt. Mindig az volt a határozott benyomásom, hogy ebben a tekintetben pontosan olyan, mint a gazdája. Ugyanolyan fából faragták őket, nem is lehetett csodálkozni, hogy annyira jó barátok voltak. Amikor sorra kerültem, elértem Alfredet, és megvakartam az ála alatt. Ezt szerette. magas a fejét, olyan hangosan dorombott, hogy visszhangzott az egész boltba. Még annak is megvolt a maga szertartása, hogy köhögés elleni cukorkámhoz hozzájuthassak. A nagy termető ember a pult mögött jókorát cippantott az acskó illatából, aztán néhány szor megütögette a melkasát a kezével. Érezni lehet, hogy milyen jó, milyen áldott hatású az illata Mr. Heriött. Ez pillanatok alatt meggyógyítja. Bólogatott és mosolygott és én lefogadtam volna, hogy Alfred is vele mosolyog. Utat vágtam magamnak a hölgyköszorunát, s ahogy mentem az utcán ismét, már nem tudom hányadszor, a Geoffrey Hetfield féle jelenségen álmélködtem. Sok más édességbolt működött darobiban, Széles homlokzatú kirakataiban mutatósan elhelyezett árut kínáló nagy üzletek, de egyik sem tudott olyat nyújtani, mint ez a szegényes kisbolt, ahonnan az imént jöttem el. Jeff a népszerűségét nyilvánvalóan páratlan eladási módszerének köszönhette, amely nem színjáték volt a részéről, hanem hivatása iránti őszinte odaadás szülte viselkedés, a munkájában lelt öröm kifejeződése. Modora és választékos beszéde csípős megjegyzésekre késztette azokat a férfiakat, akikkel hajdanám 14 éves korában együtt végzett a helybéli iskolában. A kocsmákban gyakran úgy emlegették, a püspök. De ebben nem volt semmi rossz indulat, hisz Jeffrey mindenki szerette. A hölgyek pedig természetesen rajongtak érte, csak úgy özönlöttek a boltjába, hogy figyelmességében sütkérezzenek. Úgy egy hónappal később ismét ott jártam, hogy vegyek Rózi kedvenc édesgyökér cukorkájából, és ugyanaz a kép fogadott. Jeffrey mosolygott, hangja zengett, Alfred a helyén üldögélt, és figyelemmel kísért minden mozdulatot. Méltóság és jó közérzet sugárzott belőlük. Amikor átvettem az édességet, a tulajdonos a fülembe súgta. Déli 12-kor zárom az üzletet ebédidőre, Mr. Herriot. Lenne olyan kedves eljönni és megvizsgálni Alfredet? Hogy ne, természetesen. A pult végén üldögélő nagymacskára néztem. Beteg? Nem, nem, de én úgy érzem, hogy valami nincs rendjén. Később bekopogtattam a zárt ajton, és Jeffrey beengedett a most az egyszer üres üzletbe, majd a lefüggőzött ajtón keresztül bevezetett a nappaliába. Mrs. Hetfield az asztalnál ült, és tejátivott. Gyakorlatiasabb természet volt, mint a férje. Hát eljött Mr. Heriot, hogy megnézze ezt a kis cicát? Nem is olyan kicsi, mondtam nevetve. És valóban, Alfred, ahogy a tűz mellett ült, és a lángot nézte nagy nyugalommal, nagyobbnak tűnt, mint máskor. Amikor meglátott, felállt, minden sietség nélkül átsétált a szőnyeken, és a lábamhoz dörgölődzött. Nagyon megtisztelve éreztem magam. Valóban gyönyörű, mormoltam. Már jó ideje nem néztem meg alaposabban, s az okos személyhez lefutó csíkokkal díszített barátságos pofája most egészen különlegesnek tűnt. Igen, mondtam, s megsimogattam a tűz vibráló fényében pazarul csillogó bundáját egy gyönyörű nagy macska vagy cimbora. Mr. Hatfieldhez fordultam. Én úgy látom, rendben van. Mi az, ami nyugtalanítja? Lehet, hogy tényleg nincs semmi baj. Külsőre valóban nem változott egy cseppet sem, de körülbelül egy hete észrevettem, hogy nem eszik olyan jó étvágyal, és nem olyan élénk. Nem mondhatnám, hogy beteg csak egy kicsit másmilyen, mint lenni szokott. Jó, értem. Hát akkor lássuk. Alaposan megvizsgáltam, a hőmérséklete normális volt, a nyálka hártyája egészen rózsaszínű. Elővettem a stetoszkópomat, meghallgattam a szívét és a tüdejét, de semmi kórosat nem hallottam. A hasüreg kitapintása sem mutatott elváltozást. Mr. Hetfield, mondtam, nem találtam semmilyen betegséget. Lehet, hogy egy kicsit kimerült, bár most nem tűnik annak. Adok neki vitamininjekciót, az majd rendbe hozza. Szóljon nekem, ha néhány napon belül nem lenne jobban. Igazán köszönöm, doktor úr, nagyon hálás vagyok, Megnyugtatott. A hatalmas termetű férfi megsimogatta a kedvencét. Az arcára kiült aggodalom cáfolni látszott hangjának bizakodó csengését. Most, hogy együtt láttam őket, ismét megállapítottam, hogy mennyire hasonlít egymásra a férfi és macskája. Igaz, az egyik ember a másik állat. Mégis egyformán lenyűgözőek. Egy hétig nem hallottam Alfred felől, és feltételeztem, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba. De akkor a gazdája telefonált. Nem javult az állapota, Mr. Herriot. Sőt, kicsit romlott. Ne ha ismét megnézné? A helyzet ugyanaz volt, mint előző alkalommal. A gondos vizsgálat sem mutatott ki, semmi kézzel fogható. Különböző ásványisókat és vitamintablettákat írtam fel neki. Nem volt értelme antibiotikumos kezelésbe kezdeni. Nem volt lázas, fertőzésre nem utalt semmi. Minden nap elmentem a kis utcába, csak száz méternyire volt a Skildel és szokásom mávált, hogy a bolt előtt megállva bekémleltem a kis kirakat üvegen keresztül. Minden alkalommal az ismerős kép fogadott. Jeff mosolyogva köszönti a vevőit, Alfred pedig a helyén ül a pult végén. Minden rendben lévőnek tűnt, és mégis. Volt valami szokatlan a macskában. Egy este elmentem, és ismét megvizsgáltam. – Fogy! – mondtam. Jeffrey bólintott. – Igen, én is úgy látom, még mindig meglehetősen jó leszik, de nem annyit, mint az előtt. – Adja még neki néhány napig a tablettákat – mondtam. – Ha nem lesz jobban, beviszem a rendelőben, és alaposabban utána nézek a dolognak. Rossz előérzetem, azt súgta, nem lesz javulás. És nem is lett. Így hát egyik este egy macska ketreccel jelentem meg a boltban. A hatalmas Alfred alig félt bele, de nem ellenkezett, ahogy gyöngéden befelé tuszkoltam. A rendelőbe vért vettem tőle, és megröngeneztem. A rönggelelet teljesen rendben volt, s a laboratóriumi eredmények sem mutattak semmilyen kóros elváltozást. Ez ugyan megnyugtatott, de egyáltalán nem segített, mert a macska állapota tovább romlott. A következő néhány hét felért egy rémálommal. Nyugtalanul gyötrő érzéssel kémleltem be minden nap a kirakatonát. A nagy testű macska még mindig a helyén ült, de egyre soványabb és soványabb lett, míg a végén szinte felismerhetetlenné vált. Megpróbálkoztam minden elképzelhető gyógyszerelés kezeléssel, de semmi sem segített. Megvizsgáltattam Szygfrieddel, de neki is ugyanaz volt a véleménye. Az egyre erőteljesebb fogyás olyan tünet, hogy az ember belső daganatra gondol de a további felvételek sem mutattak ki semmit. Alfred már bizonyosan jócskán megelégelte a sok kínzást, a vizsgálatokat, és azt, hogy a hasát gyömözköljük, de sohasem ellenkezett. A szokásához híve nyugodtan tűrt mindent. Volt még valami, ami súlyosbitotta a helyzetet. A megpróbáltatástól maga Jeff is gyengülni kezdett. Fokozatosan veszített a súlyából, rendesen piros posgás arca megsápadt és beesett. Ami pedig még rosszabb, élvezetes eladási stílusa is lassan cserben hagyta. Egyik nap kirakati megfigyelő állásomat feladva, beforakodtam a boltban szorongó hölgyek közé. Szívedtépő látvány fogadott. Jeff környetten és lesoványodva egyetlen mosoly nélkül vette a megrendeléseket, az édességet egykedvűen az acskóba öntötte, és legfejebb egy-két szót motyogott hozzá. Oda volt az engőhang hang és a vevők vidám csivitelése, a társaság fölé nyomasztó csend telepedett. Olyan lett minden, mint bármely más édességboltban. A legszomorúbb látványt Alfred nyújtotta, bár még mindig derekasan ott tud szokott helyén. Hihetetlenül lesoványodott, szőre elveszítette a szépségét, és kifejezéstelen szemmel nézett maga elé, mintha többé semmi sem érdekelné. Olyan volt, mint egy macskát utánzó madár ijesztő. Ezt nem tűrhettem tovább, aznap este meglátogattam Jeff Hatfieldet. Láttam a macskáját, mondtam. Rohamosan romlik az állapota. Van valami új panasza? A hatalmas ember szomorúan bólintott. Ami azt életi, igen, fel is akartam hívni a doktor urat. Hányt egy keveset? Tenyerembe váltam a körmömet. Hm, még ez is. Minden jel arra mutat, hogy van valami rendellenesség belül, és én még se találok semmit. Lehajoltam és megsimogattam Alfredet. – Fáj, hogy így kell látnom. Nézze csak a szőrét. Olyan szép fényes szokott lenni. – Valóban, – válaszolta Jeff, – elhanyagolja magát. Mostanában soha sem mosakszik, mint a nem érdekelni. Régebben pedig vég nélkül nyalogatta magát. Óra szám. – Rámerettem. Szabai szöget ütöttek a fejembe. Nyalogatta magát. Gondolataim ennél a szónál időztek. Igen, ha erre gondolok, nem ismertem olyan macskát, amelyik annyit mosakodott volna, mint Alfred. Hirtelen minden világossá vált, és kiegyensedtem a székbe. Mr. Hatfield, mondtam, szeretnék feltáró lapatorómiát végezni. Mire gondol? Azt hiszem, egy szőrcsomó van az állatban, és meg akarom operálni, hogy lássam, igazam van-e. Ez azt jelenti, hogy felnyitná? Pontosan. Egyik kezével eltakarta a szemét, és álla a mellére esett. Hosszú ideig így maradt, aztán ilyet tekintette rám nézett. Nem is tudom, én soha sem gondoltam ilyesmire. Valamit tennünk kell, különben ez a macska elpusztul. Lehajolt, és újra meg újra megsimogatta Alfred fejét. Aztán anélkül, hogy felnézett volna, fátyolos hangon megszólalt. Rendben. Mikor? Holnap reggel. Másnap a műtőben, ahogy Siegfrieddel az elaltatott macska fölé hajoltunk, az agyam lázasan dolgozott. Az utóbbi időben sokkal több kis állatműtétet végeztünk, de máskor mindig tudtam, hogy mire számíthatok. Ezúttal úgy éreztem, sötétben kell tapogatoznom. Átmeccettem a bőrt, a hasizmokat és a hashártyát, és amikor előre haladtam a rekeszizom felé, tömör csomót éreztem meg a gyomorban. Átvágtam a gyomorfalat, és a szívem nagyobb dobban. Megláttam a nagy, összetapadt szőrcsomót, minden baj okozóját. Ez az, amit nem mutat ki a röngen felvétel. Szigfried szélesen elmosolyodott. Hát, végre tudjuk. Egem, mondtam, s hatalmas megkönnyebbülést töltött el. Most már tudjuk. De ez még nem volt minden. Miután kitisztítottam és összevartam a gyomrot, több kisebb szőrcsomót találtam, amelyek teljes hosszában eltömték a belet. Ezeket mind el kell távolítanom, és a bélfalát is össze kellett varnom több helyen. Nem örültem neki. Ez nagyobb traumát és sokkot jelentett páciensem számára, de végül mindennel végeztem, és csak egy jó sikerült varrat látszott a bőröm. Mikor Alfredet hazavittem, a gazdája nem igen mert ránézni. Távolról vetett csak egy félénk pillantást a macskára, aki még mindig aludta a narkotikumtól. – Életben marad! – suttogta. Jó esélye van rá, válaszoltam. Komolyabb műtéten esett át, és időbe kerül, mi kiheveri. De még fiatal és erős, meg fog gyógyulni. Láttam, hogy Jeff erről nincs meggyőződve, és ez így maradt az elkövetkezendő néhány napban is. Továbbra is ellátogattam a bolt mögötti kis szobába, hogy penicil injekciókat adjak be a macskának, és nyilvánvaló volt, Jeff azt hiszi, hogy Alfred meghal. Mrs. Hetfield derulátóbbnak mutatkozott, ő viszont a férje miatt aggódott. – Már nem reménykedik? – mondta. – Mindez azért van, mert Alfred csak fekszik a helyén egész nap. – Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy időbe telik, míg a macska újra szaladgálni kezd, de nem hallgat rám. Pillantása gond terhelt volt. – És tudja, Mr. Herriot, ott nagyon megviseli a dolog, más ember lett. Néha azon tépelődöm, lesz-e még valaha is olyan, mint az előtt? Oda mentem az ajtóhoz, és a függöny mellett belestem a boltba. Jeff úgy végezte a munkáját, mint egy automata. Elkínzottam mosolytalanul, szónélkül adta oda az édességeket. Amikor mondott valamit, hangja fásultan és szintelenül szólt, és megdöbbenve hallottam, hogy teljesen elveszítette régi csengését. Arra gondoltam, hogy mi lesz a vevőivel, ha ilyen marad. Egyelőre még hűségesnek látszottak, de az volt az érzésem, hogy hamarosan szétszélednek. Egy hét telt el, míg a helyzet javulni kezdett. Mikor a szobába léptem, Alfred nem volt ott. Mrs. Hatfield felugrott a székéből. – Sokkal jobban van, Mr. Elliot! – lelkesedett. Jó lesz itt, és be akart menni a boltba. Most ott van csef mellett. A függöny mellett lopva bepillantottam. Alfred ismét elfoglalta a helyét. Csont és bőr volt, de egyenesen ült. A gazdája azonban semmi sem nézett ki jobban. Visszafordultam a szobába. Többet nem kell jönnöm, Mrs. Hetfield, a macskájuk szépen gyógyul. Hamarosan egészséges lesz, mint a makka. Ebben egyáltalán nem kételkedtem. Jeffet illetően viszont kisé aggódtam. Ekkor tájt a tavaszi bárány és az ellés utáni gondok elborítottak, mint minden évbe, és igencsak kevés időn maradt, hogy a többi esetemre gondoljak. Legalább három hétteltel, mire elmentem a boltba, hogy csokoládét vegyek Helennek. A bol tömve volt, s míg befelé nyomultam, félelmeim ismét megrohantak. Aggódva néztem a férfire és a macskára. Alfred ismét hatalmasan és méltóság teljesen trónolt a pult végén, mint egy király. Jeff két kézzel a pultra támaszkodott, és közelről nézett az egyik asszonság arcába. – Ha jól értettem, Mrs. hurt valamilyen fajta édességet szeretne? – elt csak úgy visszhangozta a bolt. Talán a szultán kenyérre gondolt? Nem, Mr. Hatfield, nem az volt. Fejét a mellére ejtette, s a pult fényes deszkáit tanulmányozta áldáz összpontosítással. Aztán felnézett, s arcát még közelebb vitte az asszonyihoz. Talán pastilla? Nem, nem. Truffé? Puha karamel? Mentakrém? Nem, valami más. Jeff felegyenesedett, ez aztán a kemény dió. Karját összefogta a mellén, s ahogy a levegőben nézett, vett egy mély lélegzetet. Eszembe őt, milyen jó, hogy ismét hatalmasnak láthatom. A válasz éles, az arca piros posgás, s se cseppet sem sovány. Töprengése semmi eredménnyel nem járt. Állkapcsa előre nyúlt, arcát felfelé fordította, a menyezettől várta további ikletet. Alfred is felnézett, észrevettem. Feszült csönd volt, mint Jeff nem mozdult. Aztán lassan mosolyrajzolódott a férfi nemes vonásaira. Felemelte az egyik ujja. – Asszonyom, azt hiszem, megtaláltam. – Fehér, azt mondta. Néha rózsaszín. – Meg lehetősen puha. – Javasolnám önnek a zsuzsut. Mrs. Hilt öklével a pultra csapott. – Igen, ez az, Mr. Hetfield. Sehogy se jutott eszembe a neve. <gül> – Gondoltam. Zengett a tulajdonos orgona hangja fel a ház Nevetett a hölgyek is nevettek, és én biztos voltam benne, hogy Alfred is. Minden jóra fordult. Mindenki boldog volt a boldban. Jeff, Alfred, a hölgyek és nem utolsó James Heriot.